Я пройшов більше кілометра. На війні, як ніде, доводиться без кінця ходити. От і знову мусив йти аж за вододіл, поки побачив силуету юнаків вже на виході з великої прямокутної галявини, де колись був пацький розсадник, і лише тоді почав вертатися. Виходило, що то була остання, ніби прощальна прогулянка нашим Лісом. Нічний рейд і подвійний поворот. Як і раніше, з-під них з шумом вилітали лісові дрозди, а хрускіт під підошвою свідчив про ненароком роздушених слимаків. Одну в одному місці натрапив на суничну галявинку і зупинився надовше. Пахло дощем, комарами, а невдовзі один з них нагадав про себе у мене на нащаці. Довелося самому собі дати ляпас. Посилився вітер, і він все дущав. Ліс поступово наповнився характерним скреготом від тертя гіляк і порипування стовбурів. У Верховітті кричали стривожені птахи, а всі просвіти вгорі знову заповнились низькими темно-сірими хмарами, що сунули з північного заходу. Не хотілося бачити у цьому щось словісне, а потім я подумав, що це самі природні сили спонукають нас забиратися з лісу. Відтак ледь не наступив на бабку правдивого підберезника з тугенькою, родуватою зверху шапкою, на досить високій, хоч і скривленій ніжці. Він виріс між двома грабами, але неподалік, таки була береза. Давно я вже не бачив таких гарних грибів. Вирішив показати свою знахідку колишньому піхотинцеві і обережно, аби не пошкодити грибниці, викрутив ніжку з моху. Втім, баварець на бабку відреагував. Досить прохолодно. Він нагадав, що й мені вже пора переодягтися в руську уніформу і продемонстрував жестом, провівши долонею по щоці, що поки я ходив, він сам уже встиг поголитися. Віллі сказав, що з лісу нам треба виїхати завидна, подолавши хоча б ті місця на греблі і далі, де все в ямках, а водій з нього далеко не ас. Я не заперечував, і скоро ми почали звільняти віліса від гілля. Коли з неба долину Гуркіт, то в першу мить я сприйняв це, як від луня далекого грому, але побачивши стривожене око колишнього піхотинця, і сам зрозумів, що це не грім. «Руський Аріплан, сказав Віллі, – і я зрозумів що, звичайно, їм найкраще вистежувати нас з неба. Проте низькі хмари над лісом зводили їхні шанси до нуля. Ми літака також не побачили. Кукурудзяник висловив я припущення, але це могло вважатися за питанням до колишнього піхотинця. Однак він не відповів, може, просто не зрозумів мене. Все ж ми припинили стягати гляки, і ще деякий час напружено вслухалися. Гудіння у небі віддалялося, а потім і зовсім стихло, і ми продовжили роботу. Нагнавши хмар, вітер стих, дощ так і не почався, але комарі стали помітно злішими. Починало сутеніти, колишній піхотинець, хоч і не з першої спроби, але таки завів двигуна і почав поволі вирулювати з видаленка. Начало большого путі вирвалося в мене, коли, задкуючи перед Вілісом, я почав скеровувати його за собою на греблю. Але Віллі, здається, не вловив іронії. Він був цілком поглинутий машиною. Вирулюючи із Смиричини, Виллис пару раз смекнувся, захарчавши,